La Sacharuna, a un barri anomenat Sant Isidro d'Ullachul, que està situat a uns quilòmetres de Quito, va sozeir aquesta història. Els àvits dels meus pares ens contaven aquesta trista història de dos nens sorfes de mare, que vivien amb el seu pare i la seva madrastra. Al barri hi havia poques cases, eren de fang, amb el sostre cobert de palla, amb les portes de fosta. Els nens que vivien en aquella època tenien molta por. No hi havia escola al barri, de manera que havien d'anar a Can Gaua a estudiar, passant muntanyes, congostos, treplents i un riu anomenat Tardana. Felipe i Serafina s'aixecaven a les 5 per ajudar a la seva madrastra a munir les vaques. Rafael, el seu pare, matinava per treballar a la, la Hisenda propera com a camperol i tornava a la tarda. Felipe i Serafina anaven a, a l'escola sense prendre cafè perquè la seva madrastra era molt dolenta, no els endonava. Ells moltes vegades es desviaven del corriol i es ficaven a la muntanya a menjarar llavors que trobaven al seu voltant. Un dia van arribar a la barraca, on vivia una dona solitària, anomenada saccharruna, que, segons la llegenda, buscaven els perduts a la muntanya i se'ls enuia a la seva barraca i els hireia els ulls per menjar-se'ls. Felipe i Serafina van tenir la mala sort d'arribar fins a la barraca de la dona que els va rebre molt amablement. Els va donar de menjar i els va dir que tornessin sempre que volguessin. Els nens faltaven moltes vegades a l'escola. La mestra, preocupada per les faltes, va manar a avisar els seus pares. Rafael, el seu pare... Molt els va preguntar per què faltaven tant a les classes. La madresta va aprofitar el moment per desfer-se dels nens. i va demanar a Rafael que els anés a abandonar la muntanya i que si no l'ho ella marxaria de casa. Rafael el va ficar en un sac gran i se'n va anar a deixar-los a la muntanya. Els va deixar dins el sac penjat d'un arbre a la vora del rierol. A la nit s'entenien els crits dels nens demanant ajuda. La sacerruna, que vivia a prop d'allà, en sentir els crits desesperats dels nens, va córrer a ajudar-los i se'ls va emportar a la seva barraca per alimentar-los i després devorar els seus ulls. Pedro, el genyetaire, que acostumava a recollir llenya per preparar els aliments a la seva família, passava a prop de la barraca quan va sentir uns crits de nens demanant auxili. Va entrar a la barraca amb matxet, amb mà i va rescatar els nens que la malvada dona estava a punt de, de matar per menjar-se'ls. Pedro va agafar els nens a coi i se'ls va emportar a casa seva. Amb la seva família els va brindar protecció i els va donar molt d'amor i comprensió. Felipe Serafina al final van trobar una llar i van ser molt feliços.